Příští týden budeme mít Kateřinu Samos, svých udělic a bude se jmenovat přednáška ta přednáška zelený. Bude to tedy ekologická přednáška a ta dnešní přednáška by měla být také o zelení, o květinách a o tom, proč se nám některé líbí více či méně, o lidské fitofíly. A přednášit nám bude Martin Hula, pokud se nepletu, tak je to jeho první čtvrtek. A a, takže doufám, ne, že také ne, poslední a já myslím, že tematicky jsme to na, na jaro trefili úplně přesně, takže já mu předávám slovo. Děkuji pěkně, za uvedení a děkuji vám všem, že jste se dostali tak nečekaně o jiném počtu, protože jsou velikorce a člověk měl pocit, že děkuji tady, kdo ale uh, jsem moc rád, že jste přešli přátelství, znám výchy, vyznám výtváří a doufám, že je to všichni říká. společně zvládneme. Tak, se přednášky. Teď se ukáží dát vyně. A co, to je spíš, co se nám vidí na ketinách a, a proč se nám mít ty věci, co se dá mít. Um, Předně se slyší poděkovat všem lidem, kteří jsou nějakým způsobem nápomocní celému tomu projektu a těm měli mnohletným snažit. To znamená, děkuji především svému školiteli, já za to, že je to se ročením zvládá, že je mojí neupuchající podporou a dále je Šávalové, která mi mnohokrát nevyšitně pomohla s nejrůznějšími sběry a výzkumy a nápady a její nadšení je úplně jasné, takže díky moc. Zároveň děkuji svojí fakultě, protože mi umožnila tady studovat na a dělat ty výzkumy, které dělá. A na poslední řadě děkuji Dalitové agentůře Univerizace Karlovy, nebo jim Gau. za to, že několika mým proječkům poskytla finanční podporu. Obrázek je tematický, protože gauk znamená dvě slova, Ukačka. a zároveň pašerák alkoholu. Takže to způsobem do jednoho obrázku a chci tím nesprávou děčnost. A v V nohoštině. Já nevím, já jsem zase podrašel jenom gautinu ok, z pohledu, ale to, co vám vypadá, když se to dáte na Google obrázky, Gau, tak vypadá to O čem budu povídat Nejdříve teda, kde vůbec je nějaký problém, kde se tam uvidí, jak vědím, co vůbec dět, to znamená nějaký poměrně rozsáhlejší telemetický úvod i pro ty osoby, které třeba ještě nikdy neslyšeli o tom, co vlastně celé roky dělá, třeba moje maminka. Dále, co jsme už udělali za ty roky, e, tedy náš jsem současný výzpům a co bychom měli udělat dál, nějaké další perspektivy toho, co ještě jedná čeká, odhalení a tak dále. E, neboli se dodá, tedy pojmout i jako takové mnoholeté zápoleň, občasné úspěchy, časté pády a e, snad nadějné výhledy do budoucna. Takže kde je ten problém? Jak už říkal Honce Havček vodu. Všechno se točí kolem fitofílie, což je tedy takové zvláštní slovo, které poprvé použil někdy v 80. letech, jeden z iBestfelt, jako chyplomický turický epoch, který tedy říká ve své publikaci, že fitofílie je lidská vrozená přichylnost ke květinám. Je to nějaká naše taková vlastnost díky obcepujeme krásu květina, protože se nám květina prostě líbí a dále si je odklupujeme, když pro nás nemají žádný zemní účinek. To znamená teda užitek, to jako znamená rostliny, které nejíme, nebo je používáme na nějaké stavění domů a podobně, ale prostě jo, tak jsme rádi, že se na ně můžeme koukat a nějak se s nimi těší. A, a tenhle náš zvláštní projev chování, třeba to, že nám, če mě tady, tady, tady, tady přineslo tulipá, já jsem s toho měl radost, tak ten se projevuje na nevíce úrovních. Když tady se podíváme i na to, kde všude se clověk těmi rostlinami obklopuje, tak a hrát, tak je to třeba na uh, designu nejrůznějších výrobků od nábytků přes porcelán, šaty až, až všechno možné další. A zkrátka ten hroz ten se to nějak hodně inspirují a kde se to teda v nějaké jako vere, nebo co to, co to teda jako je. Je to, je to vrozený, je to pro všechny lidi nebo je to nějak kulturně podělené, je to teda nějaká vlastnost, jak je to, třeba potřeba v minulosti a podobně. <such> když v biologii se snažíme zjistit, co by už byt, nebo prostě zjistit, jestli nějaký nějaké chování mohlo být vrozené jediné Tak se můžeme ptát na to, jestli se ten daný vyskytuje třeba v podřebné jedné dané kultuře, třeba české, nebo jestli se mezikulturně šíří, případně prostě je přítomný v různých koutech světa, což zrovna u fitofílie je poměrně zřejmé, že vlastně od nějaké výdálného východu přes Polynézi a Indii až do Afriky a... To států, <laughs> Tak tam všude prostě vidím mají rádi pětiny, a Samozřejmě ne všichni, ale je to něco, co je prostě kulturně dád, ale je to všude možný. A zároveň, my jsme se tady bavili o tom, jestli to má nějakou platnost třeba jenom v tomto okamžiku, protože jako teďka jako modle, že lidé mají nějaký květiny a 10.0 let už nebudou mutávné květiny, tak se můžeme podívat i do historie. A vidíme, že ta nějaká přichelnost ke květinám se tak s námi jako táhne už nějakých prádálních dochů, nějakých jako ústvětů dějinů vůbec a dá se to třeba pozorovat právě na nejrůznější umění případně v uměleckých představách o tom, jak to vypadalo Takže Dá se tedy, můžeme teď se domnívat, že možná ta je opravdu může mít nějaký důvod, který není jenom tak jakože v lidské zkušenosti nebo kulturní nějaké podmíněnosti, ale to, že opravdu je to něco, co se s námi táhne určitě, má nějaký evoluční základ. A tedy, jaký je ten úvod té lidské fitofilia, proč máme sakra rádi ty itky, když nám k ničemu nejsou, ty to nedává moc jako smysl. Takže, co dělá člověk zoupalý, když chce vidět tento rozdíl, obráváte se na největší biologa a zeptá se, co na to dárby, když už byl teda v tom názvu. A, e, a Darwin osplává. On se, protože Darwin to neví, on za prvé a za druhé opravdu to nezajímá, on říká, že lidé, lidé mají když má krátký podstavíček jako kráse, tak, tak tam píše, že lidé mají rádi jiné barvy jasné a taky z bary co lahodí oku, třeba symetrie nebo nějaké se opakující jako vzorky nebo vzorce a že to má také společně s nejrůznějšími i jako nižšími i vlastně s divochy a podobnými nějakými jako jinými individui, a že to možná hlavně výběr, že tím tak a takže když je zoupřený, tak kam bude že budu za svům školitelem. A školitele řekne, že to je úplná že se tady úplně mimo, ale i často mě pojí dál. Takže prostě podle některých autorů, například květofíle, tak chvíli Neexistuje Prostě to, že máme raditivky, tak jinak kvůli tomu, že tady je něco zajímavějšího, když ještě kvění prostě, že když bychom žili někde Tomu v A měli jsme tam takovéhle krásné průby všude mleské, nebo bychom byli obklopeni nějakými dráhými kameny, nebo barevnými kameny, nebo nějakými barevnými zvířaty, co mají třeba hezké pěstě. A všechno, tak když jsme se obklopovali a zdobili tímhle s tím a ne bytky, které jsme si nějak A teda to, že my jsme tím tak jako hrozně zapíčeně, protože tomu, že žijeme tady a vyprávěném, nutném severu, že prostě nic není, jenom ty bytky. Uh, já s <laughs> ale samozřejmě je to rozhodně názor platný a vhodný do diskuže. To znamená, tohle je taková jakoby, když to se snaží nějak rozstířit, tak, se, tak to, to se dá říct, takže se tak zrovna nějak jako stalo, že květiny náhodou odpovídají nějakým všeobecním lidským preferencím pro cokoliv. Nejenom pro květiny, ale pro jakékoliv nějaké krajiny, objekty, zvířata a podobně, které mají jakoby, důvod někde jinde. Takže ty květiny, když třeba se snažili zajímavou opilovat, na např. náhodou se tedy do vkusu člověka. To teda znamená, že tam jako není žádný zvláštní poutr mezi člověkem a rostlinami, ale je to prostě jenom tak. A e, ty důvody toho těch jako různých tvarů nebo vlastností, které všichni tak může být, tak je zaprvé pro člověka naprosto zásadní potřeba rychlé a bezpečné orientace v prostředí. Když se člověk pohybuje někde, kde prostě neví, kam šlápne a tak se může přizabít, může ho něco sežrat, může se nenejde otravu, nenejde partnera a výpádem e, se nerozmaží a nebude to, to jeho biologická e, Zároveň e, se s tím plyné, e, se s tím tedy pojí takzvaná Procesing nebo jejich plynulost zpracování podnětů v prostředí, když k nám přichází neustále na velké množství nějakých nějaký co chodí, tak je důležité umět nějaké ty prostřídit a snadno a rychle nějakým způsobem zařadit, abychom zase mohli nějaká užitečná a důležitá rozhodnutí, která mohou třeba ovlivnit na naše přežití. A v neposlední řadě, taky můžou některé znaky vést k snadnému rozeznání případného partnera nebo, nebo soupeře třeba rozmažování. A s těmi třemi velice vlastně důležitými potřebami se podvojí nejvůnější znaky čehokoliv, které bychom měli preferovat. Jsou to třeba například souměrnost a různé typy symetrie bilaterální, to znamená jedna z strana, strana strana, druhá, ale Případně radiální souměrnost, což je vidět sluníčkoví kde je to jedině prostě více než jenom jedna, případně určitá míra komplexity, typičnosti a pak nějaké obrys tak z pozadí, barvy a kontrasty a podobné věci, které nám pomáhají v snadnějším té snadnější orientaci a podobně. Když se tady zastavím nad tou komplexitou, tak ta se dá stát do se třeba na krajinu. Tady nahoře je velice komplexní prostředí, které sice je určitě bohaté na všetky, zdroje ale pro člověka není úplně vhodné právě k tomu snadnému uh, skvětě snadné orientaci, když tam prostě potřebuje někde něco jako najít nebo někam dojít, nebo se před něčím schovat, uh, tak je to tak jako není obtížné. Když to tady v té krajině je ta, je ta komplexity poněkud nižší, ale zase není jako úplně nudná, jako nějaké prostě jenom vybetonované polo, kde není nic, uh, tak tam přece jenom jako by ty, ty ta možnost pro člověka jako by jak nějaká vhodná rozhodnutí je lepší. Uh, nebo s typičností, tak. máme typu, že uh, zase, když typického ptáka a vidíme ho, tak říkáme atyptak. A tady je něco, co do, uh, už nám třeba odozděl zařadit do správné kategorie, třeba říká, že to je taky pták. Uh, a což tedy právě to zpomalení, to znamená, že tady to třeba znesnadňuje, když je něco atypické, jak to poměrně jako znesnadňuje tu plynost toho zarezování, toho nějakého a rozeznávání tvarů, a tyhle ty cené okamžiky mohou hrát důležitou roli třeba protože říkně mohou hrát dříve v našich um, A s tím se podílí celé velké pole výzkumu, evoluční estetika, která tedy vychází z nějakých těch biologických, nějakého biologického a evolučního základu a snaží se vysvět preference, ale a vlastně vnímání krásy právě z nějaké adaptav, adaptivní vlastnosti, které mohla přinášet ve minulost. Když to tedy nějak volně, přeložím, je tady jako zásadní citát od Follanda a Gramera, což jsou tedy výzkumníci, kteří napsali, nebo byli editoři té knihy Evoluční estetika, tak říkají taková ta spontánní rozvišování mezi krásou a ošklivostí, je tedy schopnost, která, se, která, byla, která je pro nás biologicky adaptivní a vykonala se, aby nám pomáhala činit důležitých rozhodnutí v životě. Protože když je něco krásného, no, tak, tak by nám to mělo přinášet nějaké možnosti ke zvýšení naší biologické znatnosti, a naopak když je něco ošklivé, mělo by to být potenciálně rizikové, mohlo by nás to nějakým způsobem poškodit. Takže člověk, se díky, člověk který se musí, nebo měl by za dobře, rozlišovat mezi potenciálně prospěšnými a nebo naopak škodlivými situace. Jestli má spíše jít do prostředí, kde je čistá voda a spoustá zvířat, nebo poušť, Nebo jestli má rady uh, se vzdálit, nebo předvížit, když vidí na něj běží kdyby. A podobně, to bude jasná věc, že to se člověk se naučit to, co je on prospěšné a to, co ne. A to znamená, že na základě toho rozlišení té schopnosti, tak potom buď vyhledává určitá místa nebo objekty nebo situace nebo se naopak snaží vyhnout. A aby to mohli učinit ještě rychleji a ještě lépe, aniž by o tom vůbec musel přemýšlet, tak právě vlastně to je základ celé evropské městské politiky, tak říká, že to, co je krásné, je právě to, co je prospěšné. A právě že to, že když na něco přijde, to je hrozně hezký, a už k tomu vydeme, ale my se nezamýšlíme nad tím, jestli, jestli je to k nebo jestli je to pro nás bezpečné, oni se prostě nás to nějakým způsobem baví, už úplně hned. A naopak, když vidíme něco, co je jako ošvihy, tak se snažíme radši o tom odvít, aniž bychom si mysleli o tom, jestli je to třeba nějaký způsobem bezpečné. A e, také když člověk měl se naučit rozlišit mezi slabými a silnými signály, že některé signály e, jsou pozitivní, ale slabé, takže možná se úplně nevyplatí tak nějak jako být na větvi a běžet zatím, naopak nějaké jiné signály mohou být mnohem silnější. No a všechna tato ta, e, krása a ošklivost nám pomáhá ve rychlejší učinit rychlejší a spolehlivější rozhodnutí v životě, které mohou právě přes. Pomáhá e, to byla celá taková by jedna uh, velká uh, sada i uh, hrytí a nápadů, které se také kůsobě bojí. A s tím v souvisí i termín biofilie. Když tedy spomně je fitofílie jako představnost prostředná, tak biofilie zase taková hodně populární, jako, uh, velice uh, často publikovaná, citovaná záležitost hlavně hledního 80. lety do století, tak je zase Vzhledem k lidské je to obecně jakási lidská potřeba být v kontaktu s něčí živí. A ta, ta potřeba, je jste z toho míru toho, jak jsme od té přírody od něčeho, těch živých věcí odcizeni, čím víc. Čím víc je, men, nejmenší má zkušenost s nějakými živými organismy, okolí může být a proto si potom dává na základy květované vzory a aspoň když je šteré, nemění, čili že ty motivy na život, má na těch nejčastějších načajech a podobně a pěstuje si doma prostě. Poprvé, jak jsme měli pocit, aspoň třeba takový byl někdy v lese a podobně. <laughs> Takže s těmi veselo, tady to jsou prostě termíny zase iPhone, iPad, Spell, to zmiňuje Wilson, ten asi nejvíce, Apple ten bych dokonce zcela lépe o teorii. O, asi nějaké kraje, kdyby měly být přiděme, ale to je ten základ, tedy, že zkrátka, tohle to je ta naše realita, ze kterou my nejsme úplně spokojeni nějakým způsobem jako druh, nebo jako člověk strádáme, a třeba, bychom si spíš něco takového nějaký život v souhladu s toho jako přidírodou, abychom tam byli o to a podobně. Je to uh, vždycky připomíná vnitřskou knížku Krtek ve městě, v městě, v městě dát, no je, dět, která Tady která tedy jeho. Kteří, žijí v lese a jsou tam spokojení, až to je dobrý než čedoucího převodnici a celý ten les vychází a zvedou pryč. A, a zvířátka jsou smutná, ale nemá, že je to letadek do města a snaží se tam nějakým způsobem, jak to přečíst, a tam musí protože tam jsou auta a je to tam jako hnusný a ty zvířátka protože nejsou v tom svém přirozeném prostředí odpropěnění zvířatami, až se jich půjdou dobrý lidé a udělají takový jako pokojníček. V tom pokojíčku jim tam imitují les, mají tam gumové smrčky a to je prostě plastový tyhle bochomorky a, a mají to všechno tím, mají na spoustu jídla, mají to uměle sluníčko a měl by se jim tam hrozně někdo tam teďka můžou bydlet. A z jsou asi tak prvních pět minut strašně šťastných, jako, že konečně tady jsou tam, kde chtěli byte jako do té doby nežistěj, že je to všechno tak jako podvod a že to vlastně není živí, a že si jim tam nevídí, že to je vlastně takový jenom jako tomu vězení nebo něco podobného. A a tak jako si tam no A pak to naštěstí vypadne dobře, protože přidáte jich musí a ty je odřezou do jiného lesa a tam tak ti zvířata zase žijou a je to dobře. Ale já se na to vyustěnoval to, že nejde jenom o to, že rostliny mají nějaké zrovna tvary, které nám připadají jako se tam zajímavé, že prostě jsou zrovna ty lidské, a jsou pěkně barevné a něco opravdu se nám teda líbí, protože by se nám stejně tak líbilo něco úplně jiného, co má podobné vlastnosti, ale že tam opravdu jde o nějakou tu kvalitu těch rostlin jako samotných, protože jsou živé a může to být, co by to mohlo být? Třeba právě to, že jsou živí, nebo že se nějak proměňují, nebo se pomíjejí, nebo že jsou naprosto autonomní a nezávislí na nějakých jako našich naší vůli a největší podobné. by třeba taky dává takový že, že je taky zajímavé vlastně, že lidé jako největší úspěchy, třeba o nějaké robotiky nebo něčeho podobného, tak ostavují, to, když se něco, co nejvíc připomíná něco jiného živého. Když si to si porazují, něco, co připomíná živého tvora, tak je to jako úplně to nejlepší, co můžeme udělat. A že to zkrátka nějakým způsobem souvisí s tou naší potřebou, mít okropem životem Ovšem, tady věc se dost těžko nějak jako testuje, nebo dá se, ale je to takové, prostě si to spíš něco, co tam jako všichni nějak cítíme a co já jsem mám pocit, že je třeba hodně důležitá věc v těch člověka a rostlin, ale uh, není to třeba v zájmu naprosto výzkumovníků, kteří se nějakým způsobem snaží mluvit o preferenci vědí jako takový, protože vždycky tyhle teorie, co jsem zmiňoval, tak se tak, takové takové všeho objímajícího život amerádi, krajiny a život a, a organismy jako obecně, ale o pětinách tam jako přímo konkrétně se nikdo nesmínili, až na dva autory, kteří, kteří uh, Judy Herwagenová a Gordon Orinence, kteří na začátku 90. let přišli z teorií výběru habitatu a vztáhlí uh, právě na preferenci květi. Oni tedy říkají, zde se v takovém evoluční jako klasickém evolučně-estetickém a výborně evo, evo, evolučně psychologickém trafi, tedy pětiny jsou nějakým způsobem zdroj, jsou pro nás zdroj potravy, nebo nějakým jinou, jinou potravy, nebo aspoň přístupu toho, že potrava bude přítomná v prostředí nějaké blízké budoucnosti, a proto bychom měli mít rádi, protože nám předmík přináší nějaké potenciální benefity naší biologické zeptnosti, bude tam co jít, budeme se moci že budeme bezpečí, budeme mít a, takže bychom tady tyto stimuly vyhledávat a měli bychom je oceněvat. Takže prostě máme rádi větiny, protože jsou spojeny s přítomností potravy. To je tedy jejich, uh, jejich uh, tvrzení, které uh, by byly bylo pracováno, nikdy to nebylo ještě empiricky testováno pořádně. A je to vlastně jediná nějakým způsobem biologicky založená teorie o tom, proč že lidé měli mít rádi přímo v pětiny. Takže je to něco, s čím jsem se potýkal neustále, že na to jako nareagoval opakovaně, že tady ta teorie, to je to ono. Um, zase, když tady se podíváme na ty krajiny, tak podle ní by člověk měl samozřejmě dát přednost spíš něčemu, kde je nějaká bujná vegetace česká voda, než nějaká vyprahlá planína. Mluví potom o preference třeba barev, že některé barvy by měly být preferovány víc třeba jasná modrá nebo, nebo jasná zelená, právě oproti třeba nějaké žluté nebo nedožluté, která se pojistí přes nějakými přesně znaky, třeba suchá a podobně. A do vás tak daleko, že dokonce postulí, že by jako některé, některé tvareky měly být hluběnější než jiné, protože třeba přeměvají nějaké v víc nektaru, jakým pály jsou jako bohatší, které jen a podobně. Takže, ne všechno je úplně takové, že by to člověka a čtenáře přesvědčilo, ale je to právě jediná teorie, která byla v tomto směru publikována. A to nás teda převáte to k tomu, co jsme už udělali, tady máme, celý udělali jako, nějaký teoretický základ toho, co, se tak jako, co si tak někteří lidé nesí, o preferenci života a rozší nám květi. Takže, co jsme udělali my, jak jsem říkal, Chtěli jsme otestovat tu teorii, o které jsem mluvil před chvílí, protože sice je to taková ta rekonstrukční teoria, často citovaná, ale jak jsem říkal, bez nějaké opory v datech. A proto jsme se rozhodli, že se ji pokusíme aspoň nějakým způsobem uh, empiricky testovat. A jak jsme to dělali? Takže řekli jsme si, že dobře, tak Oriens hraje na hrději, že květiny jsou zkrátky z potravou, ale jsou jen nějaký si jejím protože ve většině případů lidé květiny jako takové nejedí, většinou jedí až plody, které jsou tam až posléze. A to znamená, že plody jedle, ne, jo, tady by měly být okamžit na silnějším znakem případnosti otravy potřed, pro prostředí, protože silnější znaky bychom měli preferovat, víc, tak bychom měli mít tím pádem raději plody oproti květům. Není možná to, co si úplně člověk představí, že je o pořádku ořeknout nebo vázou skvělých dynamik, co se může říct, ale zkrátka je to něco, co je v souladu s tou jejich teorií, a se tedy by se mělo testovat. Viděli jsme si trošku hypotézu, že rostliny, které mají jedné plody, bude hodnoceně krásnější, když, když jsou ve fázi dvození, než když je špejkolů, no, protože tam jsou ty silnější znaky. A nejprve jsme tedy otestovali, nebo vybrali 14 českých druhů rostlin, které mají dětlé plody, ty fotografie jsme vždycky u každého toho druhu byly dvě Fotografie jednou když květl, po druhé když na samých rostliny, plodil, a ještě jsme ty obrázky, které byly, byly stažené z internetu, tak jsme jeli ve různých vzdálenosti, V z zblízka, z vzdálenosti zhruba jednoho metru, a pak ze vzdálenosti několika metrů. A nechali jsme online, Dotazníků hodnotit participanty na šesti budové z škály, jak se jim líbí, tak ta fotografie, eh, od, že se jim vůbec nelíbí, protože se jim líbí hrozný most. jsme porovnávali, jestli ty kmetoucí eh, rostliny se jim budou líbit méně průměrně než, než ty plodící. No a vyšlo nám tohle. Takže tady to jsou fotky zblízka, ze vzdálenosti jednoho metru a z několika metrů. Tady to jsou vždycky plody, a tady to jsou věty a zjistil se, že tedy uh, ty rozdíly jsou, ale <líž> pořád na fotogravních oceních zblízká, že tam je opravdu jako, jako, taky nepatrný uh, nepatrná preference pro ty plody, uh, přičímž či, to je mimo, za je ještě slabší než efekt, uh, takže je tam tedy statisticky signifikantní rozdíl ve prostěch plolu genozeců případů, ale tak slabý, že se zřejmě nejedná o něco prakticky, takže jsme si řekli, dobře, tak na to možná bylo tím, že prostě ty český prostředně jsou nějaké zvláštní, jako že tam mohla hrát roli nějaká jako znalost lidí s těmi rostlinami a podobně, a nebo že, že to je vůbec jako takže jsme si řekli, že ještě, nebo že to třeba mohlo být výběhem a podobně, tak jsme si řekli, že tu studii ještě jednou, zopakujeme s jinými typy uh, rostlin, no, s jinými typy stimulů a vybrali jsme si, no, tak ještě tady můžete vidět, že tady uh, to jsou takže tomhle máme těch 14 druhů Českých, tady to jsou ty, kde sudoréně vedly plody u borůvky, lízky, i v kaštanu, tak tam byly krásnější plody. Květy zase nás a tady u nějaké Mirabelky, Temuky a Bezu. Takže to znamená, je tady, to jsou krásnější plody, krásné krásnější plody. A vidíme, že nám prostě ty rozdíly moc jako nejsou, ani na jednu stranu. A, ve druhé studii jsme si řekli, dobře, tak se podíváme někam nějakého dál, zatím, že těch afrických savan, když se všichni mluví o těch afrických uh, savanách, a to nějak je to taková ta, že, že ty, ty, ty se vlastně formovaly někdy v obdělých období uh, nebo v místech afrických savan, tak proč ne, takže měli jsme stejný výsledek, stejný design, uh, ovšem pouze fotografie zblízka, protože to byly ty jediné, kde se předtím jakýkoliv nějaký mm. rozdíl aspoň, ale my jsme tento krále ukázali zase dům prostým a 704 uh, přečtěch armatitelů. A vyšlo nám tohle. Velmi silná preference pro květoucí ospliny. To znamená, dvě jsou byly Sury, jsou jako krásnější než plody. ten efekt byl pak velice silný, toho je na 21,24, což, což je velmi silný efekt, a uh, takže tam se jako naprosto jsem ukázalo, že tedy lidé co se týče kotek na afrických rostlin mají radši plod, než rostliny, než rostliny, které, které jsou e, z plody. Tady si můžeme podívat, jsou to všechno, jsou to dvě, jsou to dvě, jsou to dvě, jsou krásnější jsou zase krásnější um, mm -hmm. jsou to Uh, takže, co jsme tady našli, tak uh, v prvním datasetu českých prostředí vlastně žádné rozdíly a jestli tak možná úplně malinká tým bezprospěch těch ale to byl jako moc ne, a většinou v datasetu obrovský efekt, silná preference k vůči klodům, takže uh, navíc tam je to ještě žádný rozdíl ve věku, ani v v tom hodnocení, což je docela překvapivé, ale něco kvapuje ženským, mladým, starým, čím se to líbilo tak jako podobně. A teď, co v tom mohlo hrát roli? Třeba ta znalost, kterou u těch českých kostků věděli, že jsou vědle a tak třeba ty plody hodnotili trošku líp, než když ty, ne, ne, nemají tušení, jestli ta rozstína se dá jíst nebo nedá nebo jestli tam byl krávil nějakou roli výběr výběru jestli třeba prostě z barvy a tvary těch vědů a podobně nějakou roli a podobně, nebo jestli tedy opravdu jsou květy brány lidmi jako cenější z zdroje potravy, což třeba u některých primátů. Tak být může. V některých případech, že vlastně, ty, plody jsou, které ty květy jsou pro ně hodnotnější, když jsou takové pomíně hýždě, tak jakoby, když už je vidí, tak se za ně vybráda nějaká vednou. Našem na rozdíl od lidí většinou většinou květy ani v těch tradičních společnostech. Ani jsme nevyšlechtili rostliny pro to, aby měly super dlouho trvající a velké plody, abychom aby mohli jíst, ale spíš jsme se snažili šatnět ty rostliny na ty plody a podobně. Takže je to takové kompetence. Sporné trošku, ale spíš to vypadá, že zkrátka není to není úplně moc podporné pro ty návrhy Orience a EPA. Tak to byl první projekt. Takže jsme zjistili, že ta jediná teorie, kterou jsme měli, tak vlastně nic z takového se jako úplně nemáme, protože se na ní je to věc spolehnout, nebo rozhodně by to chtělo se zabývat, nadívat dále a ještě ji nějakou zkusit testovat nějakým jiným způsobem, jestli se dá teda vysvětlit preference květin jenom na základě toho, že tedy jsou nějakým způsobem spojené s, s potravou. Jak teď dítě autory, zda si, že spíšně. A tedy v našem bezskutečném případě, jak se říci, že dobře, tak můžeme na tým prostě jako jinak zjistit, co se nám vůbec jako líbí na těch květkách. Je tam něco společného? Lidí, je to naprosto oblivně individuální způsob nebo nějak kulturně, nebo, nebo jsou tam nějaké prostě věci, které jsou obecné pro všechny lidi, případně nějaké preference, a paradoxní je, že žádné publikace v tomto ohledu neexistovaly. To nějaké konečné že jsou ty příjemné nebo ty, Když se třeba publikují nějaké ekonomické publikace pro provincerosti, tak tam samozřejmě oni se nějakým způsobem zajedali tím, co se těm jako zákazníkům líbí. Ale většinou je to tak, že tam jako dávají v potaz, kolik to stojí, jestli je to to zasazení, v jakou dobu to prodávají a jestli je to, a jestli je to třeba takhle barvené, jestli to má jeden květ nebo víc světů. A vůbec je to nejenom ty vlastnosti těch květin jako takových, ale spíš nějakých věcí jako produkt, které oni hodnotí. Mě tyhle výstupy nejsou pro nějaké odhalení těch jako základních preferencí moc uh, užitečné. A proto jsme se tak rozhodli, že to zkusíme my jako potřebné udělat zase z online dotazů, kde jsme tedy použili 52 fotografií českých květin, kde jsme se snažili tak aby pokryli co největší škálu barev a vanů, které naše příhoda nabízí. A vždycky jsme zobrazili hodnotitel nejprve jako barevné fotografie, a potom i jako fotografie v sépiovem to znamená bez barvy, abychom potom mohli porovnávat vliv barvy, jakou ta samotná barva hraje roli v hodnocení květin, když koncentrujeme odpozitotujeme všechny vlastnosti třeba těch tvarů uh, pryč. Měli jsme před 2000 hodnotitelů, takové poměrně přiznačné pro všechny diskuby květiny je, že uh, tam byla tři štutiny žena a jedna štutina mužů, protože muži nějak zádnu nebo tak se zdá, že světi nevyplně je to stejno oslovují, oproti žena. A uh, takhle tady vypadaly takovou platu. jsme měli pár uh, jiných druhů, které ovšem vypadaly velice podobně tvarem, ale lišily se barvou, takže tady máme nějakou mochnu a, a kuklí, kteří vypadají skoro stejně, co se týčí tvaru, ale jinou barvu. Takhle potom vypadaly ty otázky v tom dotazníku jednotlivém, vždycky tam byl ten květ vyfocený na třech vždycky z trošku jiného úhlu, aby si člověk mohl udělat lepší představu o tom, jak ten květ vypadá, najedná může z ale i destra, a zase vyjádřoval míru souhlasu nebo nesouhlasu na šestibodové stupnici s tím, jak se mu takhle, jestli je ta krásná, nebo není. Uh, takhle vypadaly dostaňy v té sékejové variantě, takhle ty žluté. potom jsme tak vlastně porovnávali hodnocení vždycky té dané květiny z uh, barevné a té nebarevné formy u každého hodnici, teda, jak se rešilo to hodnocení. Uh, a tady zase vidíme třeba příklad uh, květiny, která má bilaterální souměrnost, která se ukázala že potom velkou roli v těch hodnoceních. Když se podíváme na ty barvy, to jsme dělali tady Anovou, tak tam se ukázalo, že když se teda dali pryč všechny ty vlastnosti tvaru a se šlo teda jenom o to, jestli je ta barevná bytka nebo stejná bytka nebarevná, tak jaký, jaký barvy jsou teda ty preferovaný, tak se ukázalo, že je suverénně výtězní modrá, teda je následovaná teda růžovou a fialovou, které, které sloví takovou jako jednu skupinu, Kniha, rok stojí bíla, a ale e, co bylo takové nejzajímavější, bylo, že žlutá byla naprosto e, nejhůř hodnocená, Když se podíváte na ten graf, tak mnoha je tady. To znamená, u té bílé se není úplně moc k čemu vidět, že bezbarva, taková šedá, šedá květina byla hodnocena podobně jako bílá květina, protože tam ty rozlišující barvy nebyly. Ale u, u té žluté, když se porovnávala žlutá květina a květina bezbarvá, nebo tady v tom sepijové tóny, tak ty sepiové květiny vycházely jako hezčí že žlutá nabídka fakt jako asi ne. Což bylo teda pro nás překvapující výsledek na druhou stranu. Zase třeba v s tím, co vidí ta HRGV, stále ta žlutá barva, jako by neměla být moc preferovaná, modrá, ale se nejistě, že se to docela ukázalo. A když jsme se podívali potom celkově na z ceně modely a podobně, tak se ukázalo, že to, co je naprosto nejzásadnější pro preferenci květin, tak je jejich vysoká typičnost. Jak je typická, tak se nám líbí. Typická kytka. Tady to je netypická kitka. Thlezta byla hodnocena jako ošpivá, vlastně jako pěkná. A s tou typečností byly velice ucepjaty další vlastnosti, a to komplexita nebo zdálivá komplexita. To městské hodně, se jsem taky, každá zložitá nebo jednoducha. A zase ty jednodušší květiny byly hodnoceny jako hezší, ovšem ty složitější, jako ošklivější. A co se týče symetrie, kde bylo úplně skvělý jasné, jestli by jsme měli preferovat směru radiální, co má víc poslovně, nebo tu bilaterální co má jenom že tam různé teorie, které by to mělo být protože výběr a týra, protože souměrnost tváří a podobně, ale stejný, že je radiální, a protože víc ost, tak to je přece snadnější orientace a rychlejší zpracování podmětů a podobně, tak tady se ukázalo, že ta radiální souměrnost suveréně vítězí, takže naopak ta bilaterální souměrnost je predviktor toho, že taky se neudělí. Pak jsem tedy přišel na to, že ta modrá barva hrála pozitivní roli i v případě, že, že tam byl právě ten tvar. Ostatní barvy, jakmile se tam do toho začínala chytit tvář, tak si jakýkoliv efekt. To znamená, že ty barvy mají spíš vedlejší v tom hodnocení jo, v tom našem hodnocení a spíš nám jde o ty tvary, respektive těm lidem, kteří ty vyhodili A taky docela překvapivě se ukázalo, že ostré, ostré ovrysy, takové špičaté květi, tak se líbí lidem spíš pohle, co je to Vidíte, že ty oblasti jsou takové, jako ve stípě, ty ostré, nějaký vzorem značí, nějaké nebezpečí. <laughs> uh, takže to byly, náš, to byly naše první místa. Dále jsme si řekli, že je dobře, tak, uh, a co tady bylo velký jako překvapení, bylo, že ty efekty byly silní a byly prostě u těch 2000 lidí, co jsme měli, tak vlastně stejné u téměř kdokoliv. Jestli to byl starý člověk nebo mladý, jestli to byla žena nebo muž, jestli to byl light nebo otany, jestli to byl. Uh, jak co si vzpomenete, tak tam ty mm -hmm. rozdíly byly dost minimální. Byly samozřejmě rozdíly mezi třeba ženami a muži, v tom, že ženy měly obecně všechny kytky radši a, a muži měli spíš trochu méně rádi, ale když jsme se podívali na, ty, na to pořadí těch rostlin, tak to bylo že prostě to, co se líbí nejvíc. Ženským se nejvíc, se nejvíc, se nejvíc platů a podobně. Stejné to co třeba v případě těch, těch botaniků že ty botanice zase prohodocení měly stejné, ale byly nějakým způsobem tolerantnější k těm divným výtkám. Nám se líbí stejně, když se většiným hledem tolik nelíbí, ale zase se jim líbily relativně nejhlůže oproti těm ostatním. No, což tedy se zase vztah, který se pozitivně prediktoval, že všechny výtky byly rovnoceným vestí, když má člověk rád na studi, tak to rovna tří světitele. To se dalo poměrně čekat. No a abychom se ale zaměřili zaměšeli i na, v ve věku Zvlášť třeba na malé děti, kterým vlastně někteří autoři v první, že by mohly mít uh, ještě ne tak kulturně poznamenané preference, zvláště jako tak večší děti. Tak by mohly být tak jako ryzejší a nějak jako víc odrážet tu naší evoční jako minulost, což je samozřejmě stromné a všichni malé děti jsou jako odpovědom kultury a podobně ale chtěli jsme se podívali, jestli tam tedy je nějaký rozdíl a proto jsme porovnávali data z toho online dotazníku, které nám je hodnotlivých dospělí. s daty, která se nazbírali na základní škole, od 231 na nějakou a potom jsme pomocí faktorové analýzy vlastně odotili, jaké faktory jaké vlastnosti těch květů byly považovány za hezky a jaké ne, a jak koreovali ty sklory těch dětí a se sklory těch dospělých osob. A ukázalo se, že tam byly zase rozdíl spíš v sílách efektu, než v nějaké jako směru těch efektů. To, to znamená, děti měly zase raději měli nejradši ty stejné květiny jako rozpělý a nejméně rádi ty stejné krátiny jako rozpělé. Akorát když děti byly takové víc přísné. Když to bylo prototypické, tak to bylo krásné. Když to bylo nějaké divný, tak to bylo jako úplně hnu, no. že to bylo takový, jako víc víc extrémní, ale rozpíl, které tam byly jako větší větší, většině drobnější ty přechody, uh, takže to byly jediné rozdíly, které jsme našli. Já. A pak jsme se drhli na další projekt, uh, kde jsme se rozhodli uh, replikovat výsledky našeho předchozího výzkumu, protože je pravda, že přece ty výsledky, co jsme měli, byly poměrně přesvědčivé, ale bylo to jenom online offline dotazům, lidi dělali nějaké jako fotky a bylo to nemělo tedy Myslíte, že třeba fotografie je vůbec nějakým souvislostí, když to člověk jde naživo, že tam vstupuje prostě mnoho další faktorů, A bylo by tedy dobré nějakým způsobem zaprvé zopakovat ty naše výsledky, protože někdo jiný to samozřejmě nedělal pro mě, tak, tak zopakovat ty výsledky na jiném setu pěti, abychom viděli, jestli to je něco jako trvalého, aby se to zabývalo co jsme vybrali do toho našeho dotazů, a zároveň porovnat, jestli ty fotografie nějakým způsobem odráží hodnocení těch živých uh, Což jsme udělali. Uh, Náček je zase nezávislých V Natase 36 divokých rostlin jsme byli zaměřeni na bary a potom jsme nakoupili 38 okrasných rostlin, kde každá ta, každý jeden vypněl 5 různých bary variant. snažil jsme se tam právě zaměřit na efekty barvy, protože jsme měli širokou škálu barev, ale stejných barů, které nám potom tam takhle jako nezasahovaly to. A takhle tedy Každý druh byl hodnocen jako živá květina, potom jako standardní, standardizovaná fotografie. To znamená, že jsme vzali ty květy, vyfotili jsme je za stejných podmínek, stejný světelný podmínek, stejným přístrojem, za stejné vzdálenosti a upravili stejně potom programu, tak aby prostě byly co nejpodobnější, aby tam opravdu nebyl nějaký jako možnost toho, že světlo nebo něco podobného hraje roli. A pak jsme si ještě řekli, že by bylo dobré porovnat ty standardizované fotografie a živé květiny s. Obrázky, které jsme stáhli z internetu a potom je upravili tak, aby vypadaly podobně jako toho. To znamená, že jsme vždycky zali nějakou fotografii, prostě že jsme ten jednotlivý výcentrovali na stejnou velikost, na stejné pozadí a tak podobně, aby co nejlépe imitoval standardní sníky. A proč? Protože je to jednodušší, než fotit na život tolik rostlin, tak je má člověk větší svobodu, může používat rostliny, které u nás dostupné, může, může dělat výzkumy v zimě, když takže to obrázko nás to zajímalo a on tu, zase na porovnání těch barev, tak jsme neměli barevné fotky a sépijové nebo měli v případě těch obrázků, ale když jsme měli teda živé rostliny, tak jsme místo toho používali červené světlo a běžné červené světlo, které věrně odráží barvy a červené světlo, které ty barvy takové vlastně tak zastřežení, že není možné rozvznat, jakou barvu ta rostlina má. Uh, tady se můžete podívat, tady to jsou ty standardní vyfocené fotografie, tady to jsou ty obrázky stejné z internetu, uh, tady uleval, tady vpravo, ty rozdíly tam samozřejmě někdy jako jsou, ale jsou si poměrně podobné. ty rozpoň a zajímalo nás, jestli toho hraje by hodnocení krásy těchto prostě. Takhle vypadal ten náš experimentální design, jestli takhle jako otočné pláty, kde byly vždycky takhle v, v, v rostliny pod takovým očasovaným krým, který ty člověk přišel, je to krým, který byl se na, na rozpliny, ohodněl který byl zpátky, až jel na další položku. Takhle to vypadalo tady, takhle vědět, je vidět, že opravdu v tom červeném světě nebylo poznat, jakou barvu má, která rostlina, když ten resultent bylo poznat docela dobře. A, Takhle se tedy můžete ještě podívat, jak vypadaly ty jednotlivé barevné varianty těch květin, z větinářství, že jsme si tady zase snažili prostě vybírat stejné tvary nebo velmi podobné tvary a různé barvy. A co nám vyšlo? Když se podíváme na, na tu barvu, v tom data se těch, těch, těch okrasných rostlin, tak se nám ukázalo bohužel Modrou barvu jsme nebyli schopni testovat, protože v době, kdy jsme dělali pokusy a obecně v nabídkách květinářství jsou modré květiny velice špatně dostupné a rozhodně, když už jsou modré, tak nemají jiné barevné varianty, nebo velice málo. Takže tu modrou jsme nakonec museli vzdát, což nás znezdalo, protože v těch předchozích jsme se ukazovala jako velice oblíbená. Na druhou stranu jsme poprvé mohli, mohli testovat ty červené barvy, která zase vnárodat tu našich čistých divokých nelze, protože máme u nás dvě květiny, které mají červenou v naší celé přírodě, což není úplně mnoho. A, a ukázalo se, že nejpreferovanější byly červená a růžová. A pak tady zase nejdůle odnocená byla ta žlutá, která i na těch rostlin byla vlastně odnocená hůř, než když ty květy byly potom pod tím červeným světlem což je prostě zvláštní výsledek, který není úplně moc jako, já, My jsme ho teda čekali, protože na to vyšlo předtím, ale to kdyby ve člověka třeba jako že to si dáš otápadlo na květ nějaká neoblíbená. Ale když nám to vlastně stejně jako v tom online dotazníku, když se pak podíváme na vztah komplexity, typičnosti a právě na komplexity a typičnosti, tak vidíme, že zase je tam stejný vztah, jako když jsme měli ten online dotazník. Čím je květina typičtější, tím méně je komplexní a má to téměř korelace 0,1993, to je silná korelace negativní mezi typičností a komplexitou rostlin. Ty trojuhelníčky, to jsou ty rostliny, co mají 1.8 souměrnosti, ty útíky jsou ty, co mají víc osouměrnosti. Zase vidíme, že ty bilaterálně souměrné ty jsou velice komplexní, málo typické, který pánem potom se nejako ošklidat, nebo méně hezké. Tak, když jsme potom tedy, tak, měli to modely, tak modeli, a ukázalo, že opravdu tedy tý hlavnou a nejmožitější znake, který vyhraje roli, tak je tedy ta tytičnost prostředí, která pro sebe tak nějak jako nasává i tu komplexitu a asymetrie, které samé osoby potom v tomto modelu všechno by nefigurovaly, jako významné efekty, což je teda rozdíl proti ten a když jsme potom porovnávali hodnocení těch jednotlivých typů stimulů, jestli lidé prostě nějak se shodovali v tom hodnocení naživo a s těch dvou typech těch, těch stimulů, které hodnocení na nějaký program fotoaparátem anebo nebo z internetu, tak ve všech, všech případech se ukázaly poměrně dost vysoké korelace. A zároveň jsme potom u těch jednotlivých dat si udělali modely, tak se ukázalo, že struktura těch modelů je dost podobná. Jediný rozdíl, co byl, bylo, že u těch fotografií fotografii nebo obrázku byly ty efekty obecně silnější, ty modely se dávaly víc variant než v těch živých pětin, což se ale dá čekat už například kvůli tomu, že ty živé květiny nebyly všechny stejně veliké, nebo tam jako faktorů. Ale co se týče struktury i těch porácí, tak to dá vypadá, že ty fotografie velice dobře odrážejí tu realitu u živých květin, což je skvělé, protože to, byl, že, to byl, že ten výzkum, co jsme dělali jako první, takže nemusíme házet do toho Ukázalo se tedy, že tvar je mnohem pložitější než barva, že typické knihy, to už jsem říkal, modrá, červená a mužová jsou ty jako modré barvy, zivlá a žlutá něco mužiká, to je horší a někdy dokonce je na tom, co ještě máme fotografie. Takže Tady z toho jsme nějaký pohyb vycházeli, ukázalo se nám to na dvou nezávislých výzkumech, poměrně značného počtu hodnotitelů a ty lidé, až to byly muži nebo ženy nebo vzkazní nebo mladí, tak se tyhle hodnocení což je pro nás. Radostné, ale zároveň bylo překvapivé. Že já jsem třeba čekal, že ta individuální zkušenost tam bude hrát mnohem větší roli, jak to jako bude takhle, si jako, takhle si jako silné. Takže když člověku jako vychází ty efekty negativní, tak si řekneme, že no, je to hrozný, ale když mu to vychází moc silné, tak je to, je to zase podezřelé. A to, co se týče těch zvláštních hodnocení těch bilaterálních směrných květin, tak tam se ukázalo často, když jsem třeba pochopil, že ti kteří ty květiny, tak když ty, ty jednou osou do něj přišli, vůbec nevypadalo jako pitka. protože je nějaká tlama, co mě chce sežerat, nebo nějaký vimozemště, tak to takový, jako divný a podobně. Takže je pravda, že ty květy, co mají jenom jednu osu s tak zároveň většinou mají jakoby, hodně nějaké ostrovskou, nebo opřejmě tu potom, lidí jako tady, a že spíš třeba můžou člověka znát, takže jsem se, jak jsem už říkal, o té, jsou uh, prostě snadno a když to je něco správně zařadit do kategorie a tři dní, tak tady to je něco do člověka z to je to do kytka, nebo to není kytka, to je, a tady se nějaký nesouhlány, protože se musí jako zastavit, teda o tom přemýšlet, tak právě že potom vést k tomu, že mu ta, jako, pětina tak vyska, to pětina tak hezka, jako něco bude mu to jako jasný úplně hned. Tak, to z takže ho používat fotografie, staločení v formě nevýšlošených vědí, což je svět, můžeme mít to jako perfektní další výzkumy a, a, a nebát se, že, že to dává nějaké nezmyslené výsledky. Individuální výsledky, rozdíly jsou slabší, květy mají obradějí ženy a nás tak věde, ale jak jsem říkal, ty rozdíly jsou spíše jenom výsledky, v síle efektu, než v nějakém jako směru. A ta teorie, kterou jsme se snažili detestovat, ta jediná teorie o škvětinách našich letech nenašla moc velkou a co bychom teda měli dělat dál? Tak těch otázek, které byly na začátku, bylo spousta. My jsme se na to snažili nějakým způsobem různých zkrátka hledat odpovědi, ale protože, jak jsem říkal, to je úplně moc jako hlavní zájem vědecké veřejnosti, tak to jde pomalu. A co jsme měli dělat dál, se nevzdáváme a budeme pokračovat dál tím výzkumem. Měli jsme někdy publikovat většinu těch výsledků, kde máme spoustu dat, která jsou hodná k publikaci, ale ještě s z záhadným důvodu nebyla domiktována, tak to jsme měli napravit. Tak, který strávně dělá mezi podniku studie, právě kvůli tomu, abychom zjistili, jestli ty jako silný efekty a silní výsledky pro českou populaci se můžou stáhnout na nějakou jinou což tady probíhá, díky skvělému nasazení páj, které jsem dělal už na začátku, nekonečně jednou, která prostě po tu tváře strávila v aprice Východní z 20 měsíce, nechávala tam místní obyvatele hodnotit krásu květin a snad úspěšně. Data ještě musíme vyhodnotit. A pak tady máme ještě v že bychom kromě té africké populace chtěli významně začít od nějaké mimoevropské populace, aby se třeba Turecko, to Turecku Tak, kromě toho tedy nějakých mezikulturních studií. Uh, tak, by, uh, tak by bylo dobré taky srovnat květiny s nějakými jinými objekty, tedy s nějakými jinými živými organismy, a nebo právě naopak s nějakými umělými objekty, které mají zase třeba podobné vlastnosti, co se symetrie, komplexity, barev a, a tvarů vůbecně, vlastně, to je tedy fakt to, že je ta vlastně živá, je nějaká zásadní kvalita, která ovlivňuje tu lidskou preferenci, nebo jestli vlastně opravdu jde spíš o to, že to jsou jenom nějaké jako tvary a nic. A také jsme mohli uh, se pokusit nějakým způsobem trošku jako vzdálit buď z toho online prostředí, anebo, nebo z experimentálních místností a více podívat víc do terénu, do nějakého přirozenějšího prostředí, ať už pozorovat lidi, jak se třeba provádí nějaké jak se intervenčního experimentu, třeba kavárna, že nebo se třeba podívat, co se testují na závěr a udělat nějakou analýzu testovaných druhů a podobně. Takže to jsou takové jako ty možnosti, které se například, jaké to určitě zase mohly naše povědout o politické preferenci pětěch posunových kroků. Takže na závěr, jak už jsem říkal, téma strojí baličko stranou vědeckého zájmu což je ŠKODA když si teda já. Protože se zdá, že už to všechno tak jako bylo nějak vyskoumat, ta teorie toho to orience je tam už od 300 let a vlastně všechno je v pohodě, ale pak se ukázalo, že když se teda někdo rozhodne nějak se snažit, někdo přesvěděstovat, že to vlastně určitě není tak přesvědčili, nebo že by rozhodně to ještě za nějaký další zájem, že je stále mnoho bezodpovězený zázek k tomu celém jako výzkumu a je to jako hodně rozhodně zajímavé. Děláme prostě a že někdo chtěl nějakým způsobem se tím zabývat dále, jako prohloubit ty naše vlastnosti, teda ty naše znalosti o tom a potřebujeme rozhodně nové nápady, což je teda jako, jako výzva veřejnosti k tomu, kdybych se dodal dělat. Děkuju za pozornost.